فإنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله من شُرورِ أنفُسنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه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 Wa ahsan al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin pripada Allahu njega veličam slavimo i od njega pomoć i utočište molimo utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naše duša i naši loših dijela, jer koga Allahu put na pravi put onju upućen a koga u zavludi ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedoči im, da nema drugog boga osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallahu alaihi ve sellem njegov rob i poslanik. Kaže stvorite svijetovu prevodu značenja ajeta Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Cijenjena braćo... Kratka Kur'anska sura el ihlas uredi trećinu Kur'ana, kako kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam. Zbog toga što u sebi sadrži ispravan odnos koji čovjek treba imati prema onome koji je stvorio nebesa i zemlju, koji je sve smjerom uredio, I koji je zadovoljan da ljudskom rodu Islam bude vjera U kratkoj Kur'anskoj suri El-Ikhlas uzvišeni Allah kaže Bismillahirrahmanirrahim Qul huvallahu ahad Reci on Allah je jedan Allahu somed Allah je utočište svemu Lem jelid Nije rodio. Valem yulid i rođen nije. Walem yakul lahu kufwan ahad i nikomu ravan nije. Ljudski rod nikada nije bio iskušan. Većim iskušenjem i da to iskušenje nije ostavilo većeg traga na vjerovanju kao što je stvaranje Isa a.s. U današnjoj hutbi ćemo ukazati na određene detalje o kojima svaki musliman i muslimanka trebaju razmišljati, trebaju dobro poznavati i naravno u skladu sa takvim ubjeđenjem se ponašati da bismo shvatili pogubnost određenog ponašanja dijela muslimana na kugli zemaljskoj. U normalnim okolnostima čovjek dolazi na dunjaluk od oca i od majke. Jedino su tri osobe došle na dunjaluk neobično. Adem Aleyhisselam kojeg je Allah stvorio i u kojeg je dušu udahnu koji je došao na Dunjaluk i bez oca i bez majke Hawa njegova žena koja je stvorena od Adema ali bez majke i Isa koji je rođen kojeg je rodila majka njegova Merjem ili Merjema bez oca i njegov dolazak na Dunjaluk je bio poseban zato što je Allah dao da progovori još u bešici... kao beba. I zato što je, nažalost, jedan ogroman broj ljudi... povjerovao nakon što je Isa a.s. uzdignut... وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ Niti su ga ubili... niti su ga razapeli... وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ Nego se to njima učinilo vel raf'ahu Allahu nego ga je Allah sebi uzdigao i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nego vještava da će Isa alejhi selam doći pred sudnji dan da između Isa alejhi selamova i Muhameda alejhi selamova nije bilo više Allahovih poslanika deset godina je između njih dvojice poslanstva jer u 610. godini poslanika alejhi selam po rođenju Isa alejhi je dobio prvu objavu ali je za sigurno veliko iskušenje to što su neki na Dunjaluku, na ovom svijetu, razvili teoriju da je ne Isa A.S. spoj i Boga i Božijeg Sina i Duha Svetog. Zato ćemo prenijeti nekoliko kuranskih ajeta koji o tome govore da vidimo koliko je to za nas važna tema da je pravilno razumijemo jer mi volimo Isa a.s. jer je on Allah poslanik La nu ferriku bejne ahadim minhum Mi ne pravimo razliku između njih kao što volimo i Adema i Nuha i Ibrahima I Musa aleyhisselam, volimo Isa aleyhisselam i volimo Muhameda sallallahu alejhi ve Neka Allaho blagoslovi mi na sve njih. Ali nastojimo da izgradimo pravilan odnos jer kaže Uzvišeni u suri Al-Imran. Zalika natluhu alajke min al-ayati wa dhikril al hakim. Ovo što ti kazujemo jesu ajeti, znakovi i Kur'an mudri. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم عيسى أو سلوطشاي والله يستيكو اسلوطشاي آدمو خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون اتزميجة استوريو ازاتي مركو بود اي اون بي الحق من ربك فلا تكم من الممترين Istina je od gospodara tvoga, zato ne sumnjaj. U Suri en Nisa, u 171. ajetu uzvišeni kaže Ja ehlel kitab, leta glufi dinikum, osjedbenici knjige. Dakle, obraća se kršćanima, jer je Isa a.s. objavljen inđil, Musa alaihissalamu je objavljen teurat. Inđil je evanđelje. Teurat je Torah. Allah još prije 14 stoljeća upozorava ljudski rod. Niko ne može kazati da nije dobio istinu i da nije upozoren. Ja ehlel kitabi leta glufi dinikum. Osljedbenici knjige ne zastranjujte u svom vjerovanju. ولا تقولوا على الله الا الحق اي والله говорите samo istinu Innamal Masih Isa ibn Maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu Messi Isa sin Maryamin samaya Allah poslanik i riech njegova dakle riech Allahova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 Subhanahu enyakuna lehu valedun lehu ma fi semavati wa ma fil ard wa kefa billahi vakila Hvaljen neka on zar on da ima dijete i pogledajte kako nam Allah na tako jasan potpuno otvoren i tako logičan način objašnjava njegovo je sve I ono što je na nebesima i ono što je na zemlji i Allah je dovoljan kao zaštitnik. Zar preliči Allahu da sebi uzme ne uzu bil lasina. Lay <todim> yastankif lay yastankif al-Masih an yakuna 'abdan lillahi wal malaikatu neće biti zazorno, dakle Isa alejselamu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob. Jer je on to kazao za svoga života, pa ni melekima. I oni priznaju da su Allahovi robovi, njemu najbližim. A one kojima bude zazorno da se njemu klanjaju i koji se budu oholili, Allah će ih sve pred sebe sakupiti. Interesantno je da Kur'an jasno pita Isa a.s.a en te kultelli nasi tehhidunivo umje i lehe nimin Dunille. Dali si ti rekao o Isa. Dali si ti ljudima kazao uzmite mene i moju majku kao dva božanstva mimo Allaha. I onda isa ali selam naravno kaže da sam ja rekao, onda bi ti to znao, dakle ovo je samo da bi ljudski rod čuo informaciju. Ti znaš ono što je kod mene, ali ja ne znam ono što je kod tebe, Isa a.s. kaže. Dakle, potpuno prihvata i priznaje da je on samo Allahov poslanik kojeg je Allah poslao sa misijom u određenom vremenu, na određenom prostoru i kojeg je Allah uzdigao sebi da bi ga poslao pred sudnji dan da bude sljedbenik šerijata Muhammeda s.a.s. sa tačnom zadaćom koju će izvršiti pred sudnji dan. Pogledajte u ovih nekoliko informacija koje smo danas sprenijeli koliko je ovo pitanje izazvalo ogromno iskušenje za ljudski rod jer imamo sjedbenike istočne crkve koji slave određeni datum za rođenje Isa a.s. i računaju svoje vrijeme. Imamo sjedbenike zapadne katoličke crkve koji isto tako imaju svoj termin kada je rođen Isa a.s. Međusobno su u neprijateljstvu Istočna i zapadna crkva Imamo muslimane koji vjeruju da je Isa a.s. Allahov poslanik Kojeg vole i vole Merjemu i za koju vjerujemo Da je bila čista, nevina, sačuvana od grijeha I da je to posebna počast kojom je Allah počastio I Merjemu i njenog sina Isa a.s. I mi ih volimo, ali ih stavljamo u kontekst kako nam Kur'an o njima govori i vjerujemo kako nam je poslanik Muhammed s.a.v. kazao kada je došao u Medinu i kada je tamo zatekao jevreje da je sada Musa Selam živ, ne bi mu preostalo ništa drugo nego da me slijedi. Dakle, Hatemul Enbiya i Var Rusul posljednji Allahov poslanik ili pečat svih Allahov i poslanika i vjerovjesnika je Muhammed s.a.w. Njega je Allah izabrao da bude posljednji Allahov poslanik koji će nam donijeti posljednju objavu Kur'an i Kerim u kojem su sadržane poruke iz Tevrata i, i Inđila i Zebura da nam bude vodilja, uputa, lijek sve do sudnjega dana. Jer svi rani Allahovi poslanici su slani svom narodu u svom vremenu. Dakle, na ograničenom prostoru u ograničenom vremenskom periodu. Muhammed s.a.v. je poslan kafe ten linnas svim ljudima. Ila jevmi sa'a, do sudnjega dana. Nakon njega više neće biti novog poslanika. Zato onaj ko vjeruje i izgovara, amen tu billahi, Ja vjerujem u Allaha Wa malaiketihi I njegove meleke Wa kutubihi I njegove knjige objave Wa rusulihi I njegove seposlanike Wal jevmil ahiri I usudni dan Wobil kaderi I wa Allahovu odredbu Khairihi wa šerrihi Min Allahi ta'ala Da sve što se dešava Biva Allahovom voljom I Allahovim određenjem Zadovoljen je Da mu je Allah gospodar Da mu je Muhammed sallallahu Aleyhi ve sellem poslanik Da mu je Kur'an knjiga Da su mu muslimani braća zadovoljanje da su mu Bajrami najsretniji trenutci u godini. Zadovoljan je da provodi Ramazan mubarek u postu i ibadetu i učenju Kur'ana i donošenju salavata na poslanika sallallahu alayhi ve u priređivanju iftara i činjenju svih dobročinstava. I takav nema potrebe da dočekuje i slavi novu godinu. Da troši i imetak na besmislice i gluposti takav nema potrebe da sebe i svoju porodicu izlaže nečemu od čega će samo imati grije, a nikakve koriste. Zato cijenjena, braćo, zbog aktualnosti trenutka, djeca vole ukrase, djeca vole poklone, a kada se urede trgovački centri sa svjetlucavim ukrasima, Kada se kupuju paketići Dijete ne zna koji je povod I ja sam se zatekao U jednom trgovačkom centru Gdje ne muslimanka pita A nisam znao da je curica muslimanka Kaže šta će tebi djeda mraz donijeti A curica možda da ima tri godine Ma nema je šta vidjeti Kosica duga Babo, babo Jelde da je djeda mraz laži I sad čovjek se našao malo u nezgodnoj situaciji. Okolo njega je puno svijeta, a curica je potpuno iskrena jer joj je babo govorio, a ova kršćanka i dalje nastavlja, ma postoji, kaže, djeda mraz, vidiš ovo sve što ovdje imamo, on nam je donio. Ma to, kaže, samo ima u filmovima. Curica i dalje nastavlja. To samo ima u filmovima. Pogledajte da je čitava jedna kultura izgrađena na laži. Filmovi su snimljeni. Kako roditelji lažu, djeca znaju da im roditelji lažu, ali opet pišu kao i ostavljaju poruke šta će im sveti Nikola donijeti i staviti pod drvce za njihove praznike. Kogod hoće da vjeruje u to, u takvu laž otvorenu, to je njegov izbor. Ali mi savjetujemo muslimane da shvate i da dobro zapamte, nije dozvoljeno muslimanu na bilo koji način da obilježava nemuslimanski datum, niti da u školi uplati djetetu da mu tamo djedan razlažni daje paketić koji će roditelju platiti i slikat se sa njim, nije dozvoljeno na bilo koji način obilježiti, čekati, kupovati i bilo šta priređivati da bi se dočekala nova godina, jer sve je to mimo našeg ubjeđenja ili uvjerenja. Jer kaže poslanik, ali i selam, men te bi qawmin fe hua minhum, ko se poistovjeti sa jednim narodom, taj onda i njima i pripada. Zato ćemo mi i tu noć provesti u ibadetu, kao što provodimo i ove noći. Klanjati i akšamijaci u džematu, učiti Kur'an, Spremiti se za sabah namaz Obaviti sabah namaz I nećemo učestvovati u nečemu Što neki kažu najluđa noć U godini Naravno za najluđe insane Koji toj noći posvećuju pažnju Mi ne želimo biti dio toga I zato ja molim Allaha da nam omili vjerovanje Da ga ukrasi u prsima naših Da shvatimo da ono što nam je Allah dao Je najvrednije za nas Da mi ne izgrađujemo Kod sebe mržnju prema drugome Svako neka bira Slobodno što želi biti Turan, ali mi želimo sačuvati svoje iskreno, ispravno i čisto vjerovanje. Da naša djeca vjeruju Allaha, u njegove poslanike, u njegove knjige objave, da se trude, da namaz obavljaju, da Kur'an uče, da Ramazane na najljepši način dočekuju, da bajrame najljepše slave, zato se roteri trebaju malo više potruti, da sve to i prirede da više onda naša djeca nemaju potrebe za bilo čim. Drugi molim Allaha dragog koji mijenja stanje da naše stanje promijeni na bolje i da promijeni stanje muslimana u čitavom svijetu na bolje. Amin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lis-sairi al-muslimin